És dijous, 1 d'agost, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell explicarem que el Museu del Suro incorpora una impremta del segle XX al seu fons. Ens explicarà els detalls l'Àngela Martí, la tècnica documentalista del museu. Més informacions relacionades amb casa nostra explicant que la comunitat musulmana de Palafrugell reclama un espai per celebrar la Festa del Xai. La informació comarcal ens portarà a explicar que els serveis de salut integrats de Baix Empordà han presentat la memòria del 2018. I per últim, per tancar aquest informatiu el primer del mes d'agost, parlarem amb el president de l'Associació d'Amics i Veïns d'Allafranc, Tomàs de Palacio, per comentar la 34ena cantada de veneres d'Allafranc, que tindrà lloc aquest divendres a les 11 de la nit a la platja d'Allafranc. Comencem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell dijous 1 d'agost i ho fem Explicant que el Museu del Suro ha incorporat una impremta del segle XX en el seu fons, una impremta que se suma a d'altres que ja tenia l'equipament cultural de Palafrugell i per saber més detalls d'aquesta doncs, adquisició i d'on prové aquesta màquina, ens posem en contacte amb el Museu del Suro i oferm amb l'Àngela Martí la tècnica documentalista del museu. Bon dia Àngela.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 Uh, a totes les els, cala els calaixos amb les lletres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 Diguéssim, és aquest esforç que la seva, quan ella es va morir les seves filles han continuat perquè es pugui mantenir el conjunt. Són cinc imprenses, una guillotina, una sisalla, taladradores i aparells d'aquests auxiliars, no comodins, etcètera, uh -huh. trapedores i totes les eines necessàries per fer-ho funcionar.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 Sí, sí, ara hi ha molta feina en posar un bordre penseu que hi ha moltes calaixeres també, s'han de reordenar s'han de crear els espais i s'ha de fer tot un projecte per poder-ho sí, sí, hi ha feina Per tant, encara no podem dir podem posar una data o en tot cas aquesta exposició podria estar al museu o... Bueno, en principi està a la galeria, que està a l'espai de Can Màri, o sigui, és molt proper al museu, i el treball es faria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 Rebem doncs a l'Àngela Martí que ens ha gentés una vegada més la nostra trucada i ens quedem doncs amb aquests fets no? amb aquesta visió de futur, doncs, de fer aquest programa, aquest projecte de dinamització que permeti la divulgació del món de la impressió tradicional. Això sí, però encara hauran de passar uns quants mesos i uns quants anys segurament per poder doncs, iniciar aquest treball en les vessants educatives i artístiques per poder doncs permetre a les noves generacions saber com eh, s'havia d'imprimir, fa... Doncs un segle en darrere, per tant, doncs ara comença aquesta tasca de restauració i de neteja d'aquest fons que va rebre ahir el Museu del Suru de la mà de les filles doncs, de Josep Lladó i Esteve, en aquest cas la Maria Teresa Lladó i la Núria Lladó. Seguim amb informacions relacionades amb casa nostra en aquest primer informatiu del mes d'agost i ho fem ara per explicar una informació que ha tret a la llum el diari de Girona, en aquest cas en Pau Llosa, que explica que la comunitat musulmana de Palafrugell denuncia que de moment no pot celebrar la festa del sacrifici a causa del tancament de l'escurxador, recordem ja ara fa un un any. Com a alternativa, el consistori ha proporcionat informació sobre escorxadors de poblacions veïnes i el dilluns se celebrarà una reunió amb l'Ajuntament de Torroella, segons informa el Diari de Girona, que tampoc té escorxador per mirar de trobar una solució. En aquesta informació han parlat amb el president de la comunitat musulmana de Palafrugell, Abdelakim el-Bashiri, i el consistori explica que els ha facilitat el contacte dels escorxadors de Verges i Santa Cristina d'Aru. Això no obstant, s'han posat també en contacte amb el de Santa Cristina, on no seria possible per disponibilitat d'espai. En aquesta mateixa informació que publica avui el diari de Girona, el Bashiri fa una demanda de que volen que es trobi una solució i en aquest cas també hi ha unes declaracions de Josep Piferrer alcalde Palafrugellenc en què explica que l'escorxador està inutilitzat i que antigament es tenia permís per fer aquest, aquesta festa del xai perquè hi havia els controls de sanitat pertinents i en aquest sentit doncs, Josep Piferrer explica que des del Consistori han proporcionat contactes d'escorxadores propers i que tenen aquesta reunió el dilluns amb l'alcalde de Torruella de Montgrí que recordem aquesta població tampoc té escorxador per a la seva banda l'alcalde de Torruella Torroella de Mongri explica en declaracions al diari de Girona que hi ha solucions i que es pot gestionar sanitàriament. De fet, a Torroella l'any passat es va gestionar a través de les carnisseries, com explica Assal, que també funciona així. De totes maneres, apunta que la Generalitat els hauria d'ajudar perquè cada vegada hi ha menys escurxadors i el que no pot ser és que es faci la matança sense les condicions mínimes sanitàries. La festa del sacrifici o la festa del xai és la principal celebració del calendari israelí. Islàmic i hem d'explicar com coincideix amb el final del període de pelegrinatge que cada any fan a la Meca milers de persones. Aquest dia en tot el món islàmic les famílies maten un animal de manera ritual en què la família es queda una part de l'animal i l'altra la comparteix. Intentarem doncs, tenir el president de la comunitat musulmana de Palafrugell, Abdelakim el-Bashiri, en aquests micròfons, perquè ens expliqui doncs, quina és la situació de la seva comunitat i també, doncs, òbviament, ens posem en contacte amb Josep Pi Piferrer uh, un cop doncs, dilluns tinguin aquesta reunió amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per saber doncs quina solució, si és que n'han trobat, alguna han arribat. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem explicant doncs, que avui s'ha fet la presentació de la memòria 2018 dels serveis de salut integrats Baix Empordà. En aquesta presentació hem pogut parlar d'una banda amb Xavi Pérez, director gerent dels serveis de, de salut integrats Baix Empordà, també amb l'Anna Rivera, la nova directora assistencial, Uh, també hem pogut escoltar a la Montse Garcia, que ha comentat els aspectes econòmics doncs, de, dels, del CIBE i d'altra banda doncs, també hem pogut escoltar a Xavier Garcia Balda que en aquest cas doncs, recordem és director de qualitat i de RSC que correspon a les sigles de responsabilitat social corporativa. Primer de tot començarem escoltant en aquest cas el director gerent del CIBE, dels serveis de salut integrats baix Empordà, Xavi i Pérez, que ha fet una petita introducció, però ens quedem en els dos aspectes més importants que ha destacat respecte al 2018 que ha aconseguit l'entitat. Jo, especialment del 2018, vull destacar dos elements. Un primer element ha estat un any interessant des del punt de vista d'aniversaris. Vam iniciar el 250 aniversari del que era la Fundació Museu Miquel Costa i això ens permet elaborar una sèrie d'activitats que s'han finalitzat aquest any i això també ens permet també un element interessant que era cohesionar un mica els equips i els professionals de l'organització. I especialment els 25 anys de l'obertura de la BC de Torrolla. Aquest és un element significatiu perquè més enllà dels 25 anys a ser l'inici d'un model que vol buscar la integració de la primària a l'hospital i al sociosanitari dins del nostre model organitzatiu. És a dir, l'any eh, 1993, quan apostem una mica per oferir serveis d'atenció primària, iniciem un model que el que busca és donar serveis a la ciutadania de l'Avès Empordà amb una visió continuïsta. Eh? Intentar que el pacient pugui ser atès a l'àmbit de primària, però també a l'hospital i possiblement al sociosanitari i a l'àmbit residencial. Per tant, aquest model s'inicia l'any 93 i, per tant, aquest aniversari de la l'ABC Torroia ens condiciona una mica aquest element significatiu per nosaltres com a element eh, capital. I el segon element eh, significatiu important que hem tingut eh, l'any 2018 ha estat aquest pla estratègic que hem presentat. Com a pla estratègic no és més que un exercici de reflexió que hem fet eh, de manera participada per tots els treballadors de l'organització o per un gran part de treballadors, evidentment també pels socors del govern i per l'equip directiu, amb la voluntat de fer una mirada una mica més enllà, una mica més enllà del dia a dia evidentment som una organització sanitària que ens dediquem a passar serveis sanitaris evidentment eh, tenim eh, doncs els pacients que ho requereixen però jo crec que la societat està canviant el ciutadà va canviant, el pacient també, els professionals també i per tant s'obligava a fer una mirada una mica més enllà del dia a dia. D'altra banda, Xavi Pérez també ha volgut posar la mirada en les diverses remodelacions que ha sofert l'Hospital de Palamós en el seu conjunt des de que es va inaugurar l'any 1986 i ha destacat que amb les darreres reformes que s'estan enllestint doncs, ja no es podrà fer cap més remodelació i que per aquest motiu estan buscant alternatives per reinventar-se, això sí, unes alternatives com, que, com podrem escoltar, han han de la mà de les institucions. L'edifici antic, original dels 150, l'edifici que s'ha inaugurat el 86, el que hem fet aquests anys és anar remodelant i enganxant els edificis, vull dir que no hi ha cap metro quadrat per poder ampliar-lo, i per tant, hem de buscar alternatives. Històricament, ja fa bastants anys, va fer un conveni amb la Cassina de la Guàrdia Civil, que era una possible alternativa, això va ser l'any 2008, aproximadament, però, a part de la dificultat de que no hem arribat a mai a executar aquest conveni, és el que estem treballant des de fa ja uns mesos, amb des dels hores oberts i amb l'Ajuntament de Palamos per buscar aquestes alternatives. Perquè sabem que des que concretem una mica la situació, l'oferta de l'espai, el pla funcional, després, evidentment, això ha de venir a pel departament, ha de venir eh, a pressupostos, vull dir que el tema passarà uns quants anys. Eh? Per tant, ho estem començant a moure ara amb la previsió d'aquí uns quants anys ho tinguem resolt. El temps, bueno, eh, es diu que des que comences a el els temes aquests poden passar de 8 i 10 anys. Eh? Però depèn, depèn del context tècnic, polític, econòmic que pugui haver-hi els propers anys. Per la seva banda, també han pogut escoltar la directora assistencial que estrena aquest càrrec des de fa uns pocs mesos, l'Anna Rivera, que ha volgut doncs, destacar dues coses, dues novetats que ha introduït, en aquest cas, l'Hospital de Palamós. Un parell de coses que han sigut novedoses i que hem fet a l'hospital per primera vegada, per exemple l'ecocàrdio transesofàgica sabeu que fins ara fèiem les ecocàrdios transtoràciques, és a dir eh, faig sobre el tòrax, eh però hi ha patologies, sobretot les de vàlvules, que necessiten veure el cordes d'un altre cantó. Llavors, per això el que fem és posar el transductor a dins de l'esòfag i veiem el des d'una altra perspectiva. Llavors, això el cardiòleg li dona molta informació, sobretot de les vàlvules. Sobretot que Les vàlvules a vegades tenim insuficiències, no tancan bé o no, no s'obren del tot. Llavors, amb aquestes ecocàrdies, som capaços de fer tot aquest diagnòstic molt millor. Llavors, el 2018 vam començar a fer aquestes ecocàrdies transosofàgiques que es fan amb sedació llavors eh, està anant molt bé, se fent ara quasi ja una consulta cada setmana oberta per fer ecocaïdes tangesofàgiques i evitem que el pacient l'hagi de desplaçar en un altre hospital per poder-ho fer Val? una altra cosa ha sigut la unitat del son que també els pacients del Baix Empordà no podien fer estudis del son, el Baix Empordà i els havíem de derivar llavors Sabeu que hi ha una patologia, que la gent quan dorm, segons quines persones, fan amnèes. Llavors això provoca, explicat de manera molt senzilla, que el cervell faci petits microdespertats i no descansi bé. Llavors són persones que durant el dia noten que estan més cansats, tenen més somnolència i inclús té, empitjora patologies cròniques com la insuficiència cardíaca, la hipertència tot això. Llavors és una patologia que realment es coneix, es coneix està poc diagnosticada, cada vegada n'hi ha més, que hi ha molts factors i moltes solucions a fer, i que nosaltres fins ara no podíem fer-ho. El 2018 vam fer les poligrafies, que és agafar l'aparell i emportar-se a la casa, i llavors el mateix pacient es posa els transductors, les gomes, i el 2019, això ja ho expliquem a la memòria de l'any, que hem començat a fer les polisomnos, que és el que el pacient ve a les polisomnografies, que és que el pacient ve dormir aquí l'hospital, i aquí a l'hospital, la diferència amb a casa, és que podem eh, registrar l'activitat cerebral. Val? que això a casa no podem fer perquè és molt complicat posar tots els transductors. I per últim, escoltem el director de Qualitat i Responsabilitat Social Corporativa, Xavier Garcia Balda, que ha explicat doncs, les diverses activitats que, han, que es fan de forma anual doncs, per apropar el que és l'Hospital de Palamós i els serveis de salut integrats vagin portar en el seu global, amb les diverses curses solidaries a les quals participen, com per exemple l'Oncotrel, on hem de destacar doncs, que és, és l'entitat que, que porta més d'equips a, a l'Oncotrel, en un total de 8, i, d'altra banda, doncs també ha pogut eh, posar la mirada en els projectes futurs eh, que tenen a veure amb la teràpia amb gossos i la musicoteràpia. També tenim, eh, volem tirar endavant un projecte amb, amb tema de teràpia eh, amb, amb, amb gossos, com com està fent a Sant Joan de Déu, doncs, també hem portat en contacte amb ells i volem tirar endavant aquest tema, volem tirar endavant un tema de, de musicoteràpia, també amb aquest, mateix, amb aquest mateix format de d'intentar, doncs, eh, fer més, més, uh, uh, més fàcil doncs, el procés doncs, traumàtic que és doncs, passar per, per un hospital. I bé, tot això doncs, intentarem doncs, anar-ho penjant també a la web, que la gent de, de la comarca ho conegui i que doncs, qui vulgui doncs, ens pugui doncs, donar un cot de mà i que, que puguin participar d'aquests projectes. No? Amb tot això, el 2018 vam tenir la, la, la sorpresa i l'agradable la, acceptació per part de d'en Xevi Hernández, l'ex futbolista del Barça, que ens va fer doncs, de, ens farà d'ambaixador amb tots aquests projectes solidaris i que ens ajudarà doncs, una miqueta doncs, a, a donar-los a conèixer perquè així doncs, la, la gent de la comarca doncs, pugui, pugui participar d'aquests projectes, ens puguin ajudar i, i que al final doncs, doncs, en va repercutir doncs, cap, a, cap a la societat que una miqueta és el que com a empresa i com a, com a el patronat i tot, tot el govern doncs, és el que, el que volem. Doncs una informació que podreu tenir més extensament amb altres eh, també declaracions que ens han fet aquests tres protagonistes a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat entre d'altres temes, doncs, per exemple, l'Anna Rivera, la directora assistencial, doncs, també ha comentat aspectes com eh, fent balanç del 2008 al voltant doncs, de les llistes d'espera, en quina ràtio es troba a l'Hospital de Palamós, així com també doncs, del servei d'urgència, si hi ha hagut increment o, o per contra s'ha doncs, mantingut eh, respecte al 2017. Totes aquestes informacions les podreu també trobar a través del renovat portal web de Ràdio Palafrugell, a radiopalafrugell.cat. I després d'aquesta informació d'àmbit comarcal arribem al final de l'informatiu i ho fem amb una nova notícia de caire de palafrugellengui, és que amb l'arribada del primer cap de setmana del mes d'agost doncs, arriba també una activitat tradicional, un esdeveniment doncs, que fa ja uns quants anys, en concret 34 amb el d'enguany, que se celebra i ens estem referint, segur que molts de vosaltres ja heu endevinat per on van els trets, a la, a la cantada de veneres de Llafranc, que tindrà lloc dissabte a les 11 de la nit. En parlarem per saber més detalls i de saber quins grups hi participen amb el president de l'Associació de Veïns, en Tomàs de Palacio. Tomàs, que tenim al' l'altre costat del telèfon i que ja podem saludar. Bon dia, Tomàs. Bon dia. Doncs gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell. I un any més, i ja en van 34, doncs arriba aquesta cantada de veneres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 una de les missions és aquesta. Uh -huh. Altres uh, objectius que perseguiu,quin és també tenir alguna... fer fer coses al llarg de tot l'any també?, no, sí, durant tot l'any ja, ja se'n fa alguna, però amb dates conc concretes com els Reis de Nadal eh, durant tot l'any que nosaltres més estem igual a l'estiu, que es guanya més activitat, quan hi ha més, més gentà franc i també. L'objectiu també és promoure, promoure la, gent, la gent jove, perquè fem l'altre cap de setmana fem un, una sessió de swing. Ah, de swinggui després fem una travessa de la Bahia i al primer mes de setembre farem el mercat Boig.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 Doncs amb aquest repàs que hem fet amb Tomàs de Palacio, el president de l'Associació de Veïns de Llarfranc, al voltant d'aquesta doncs, cantada de veneres d'aquest cap de setmana i també d'aquesta doncs, caminada i bany popular de la setmana que ve, doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui dijous 1 d'agost, nosaltres ens acomidem i ens tornem a trobar demà en aquesta mateixa sintonia, però d'altra banda recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell doncs seguiu connectats a la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat i allà hi trobareu totes aquestes notícies de darrera hora que us expliquem a través del renovat portal de radiopalafrugell.cat Nosaltres en aquesta sintonia, com dèiem, ens retrobem demà, per tant, doncs, que passeu un molt bon dia.